Doina și rugăciunea neamului. Doamne, venitau voievozii și ctitorii ce au împletit pe țară, din mănăstiri și altare, al tău întins covor. Doamne, venitau din vechi chilii de piatră, egumenii, părinții, avându-i pe episcopi cu tot soborul lor. Doamne, se adună mușatinii cu toții la Bogdana, cu foc ca să te roage să asculți obștescul sfat. Doamne, se închină domnul Ștefan în cripta de la Putna și îl binecuvintează Iosif I. Mușat. Doamne, se adună în sihăstria, haștri toți cabrazii, să aducă țării noastre rugă, la tronul tău înalt. Doamne, venit au cu vioșii cu lumânări de ceară, tămâie și cădelniți pentru un întreg popor. Doamne, venit au slujitorii la sfintele altare, să așeze tot poporul cu râvnă și cu spor. Doamne, venit au miresele fecioare, cu pregătite și candele aprinse în inimile lor. Doamne, pelespezi de rubin, din harfele de aur, înalț un im de slavă, cel mai ales sobor. Doamne, așează atamilă în talerul balanței, ascultă ruga noastră și dă-ne mântuirea ce o așteptăm cu dor. Lacrimă pentru neamul urgisit. Doamne, cel care de demonul pustiei fost ispitit și fariseii te-au răsignit, dăruiește ne putere peste neamurile de șerpi care ne-au tălhărit și peste scorpiile sinagogilor satanei care o travă lor asupra neamului nostru au azvârlit.